ان سن رضی اللہ تعالی ان ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علاقه دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی۔ سی ما یروی عز وجل حاغا چه دا اللہ حبیب دا غی نقل او روایت کئی دخپل ربنا عز چی دیزت خاون نو جلاؤ دلوی شان مالک رے قال رب العالمین فرمائی اذا تقرر بالعبد ایلی کله رانیز دیش یو بنده الی مات شبرن یو لیش شبر لیش تووی یو لیش یو سڑے مات رانیز دیش نو تقربتو الیه زراعن نو زاغتو یو گزور نزدیشم یو لاس ویلا تقرب ایلیه زراعن او کیو سڑی ایمان و عمال و نوافل و ما تا یو گزران نزدیشی نو تقربتو منه باعن زورتو یو باعن نزدیشم گورا زراع دیتو وی دا نیم لاس او باع دیتو وی چدا دو اور لا سنہ د سکلاو کې دي تبع وي نو کلمات دې یو لاس را رس دی کې زور ته دو لاسونه سنور نځ دی کېګ و یو کلي چې لا بنده ما طرف ترازی يمشي پکلار قرار را روان دې نو اتيه تو هر ولسن زد دې طرف ته پمنډ ور زب اے مانادار چې بنده لغون چې کوشش کوي نو الله ډیر ارحمر رحیم دا دا چې هر څړې دی الله طرف ته متوجې شي نوافل کوي ذکر او اسکار دی کوي د خپل قبر او د اخرت غم او فکر دی ساتي او بدی طریقې دي ځان الله رب العزت ته دی کوي رواه البخاری دی د دې حدیث روایت امام بخاری رحمت الله علیه کړي وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ن روایت دی قال فرماییده قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی دی دو نعمتونی مقبولون فیهما چه پنوکسان او تاوان کی دی په دې دوو نعمتونو کې کثیر من الناس ډیر خلک پنا الله خو بشماره نعمتونی او په دې دوو کې ډیر خلک په کې پروت از صحت یو صحتې روغ راوټي نولی ولي د دین کارنکه ولي عبادتنکه ولي نوافل لکه سبا بیمار ک ډېر روغवाडी نسبو کی یو پذي کی خلق تاوانی د جنن صحت مندي بیمار نه پکټو بسترې نه پروت نو لي الله عبادتنکه دغپل قبر و خیرت تیارې نهکه سبا چې په بسترې فلوز نه بیا وته د قبر د پارسه تیارې او یو سی حدو مول فراغ پلا دی دی نو و بال فراغت اسګار نشي په لار کې ناشته مونږ نن ورکه بشران دیو کو زموږه اعلان دی نو چوزګار شي نو لار کې کټونو کورسي واچي نظر غلط استعماله خلکو پورے خندا کوي او غیبتو لګي یا په اجر کې کی کیږي غب شپ لګي باقي جمعات لار شي غب شپ لګي باې زنانم اوزگاری وی نو کور کی غیبتو نه کوي نو د بل کور لرلش نو بس چا پان را واړ او ټول رزقيبت نه کوي نو چې فارغه نو الله عبادت ول نه کوي دا زندگی الله تعالى سره پاره تر کړې نو دې دوه نعمتونو کې و ډېر خلک تاواني دي يو روغ رمټي بل فارغه نو چې نور سن شي کوله ذکر کوا دا مسله واهې ک ذکر نه او چپ ناس دي غيبت او چغلي نه ده عبادت چه او که تاور پسي عبادت او چغلي او يو شي بل شي کو نو وی دو نعمتونو کی دیر خلک تاوان کی پروتتی یو صحت و یو فراغت رواه البخاری او دیتا دیر سوچ کوئی چې کله روغ رمتی نو عبادت کوئی فارغی نو دا اللہ با کل اگور سڑے پدا سی کارونو کی اختشی کنم چی یو روانی یو بس امین دری بروانی دو بس شل بروانی او سڑے رسل سمی کی نام عنعائشة رضی اللہ تعالی انہا ذم المؤمنین عائشی صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے وہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشغ نبی علیہ الصلات والسلام خانہ یقوم من الليل وذری دوبہ صبح حتا تتحثر قدمه اے دا قدمونه او چاو دیندا صفبی مبارکی او چاو دے فقلت له ما ورت وی هذا یا رسول اللہ تا رسول دور تکلیف کوئے وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر و و اس تاسو مخکي ورس تو ارسه الله معفي ايش قسمه گنا مونشتا نو ګر لاکه دمونو مو پړ سيد لوچاودل قال الله حبيب بيتاوي افلا اكون عبدا شكورا كنش الله دور انعامو کو چه خاتم النبين جوړ كم سيد الرسول جوړ كم سيد البشر او افلا اکونا افلا احب ونکنا عبد شکورایا ازدا نوخوم چې د دې شیم ده الله بندا شکر گزار چې د الله د دی نعمتونو شکر ادا کوم متفکراله دیو جنا دا الله د نعمتونو شکر دا کول په کار دی شکر سره بس عبادت قوازان سره کوا اگر خود دا کای چې سره په عبادت ثړیش ریږي په خبره خندا کوي لکه تاسو ګور باز خلل فقاردار ستوې کې رښتې ځان خبرې فقاردار چې په دین داسې ځان ستړي په تهجد داسې ستړي په نوافل و دا الفاظ دا بخاری و نحو فی او ذکر او زکار داسې ستړي ځان په عبادت ستړي کوا متفقون علي دا لفظ البخاري او د الفاظ البخاري ونهو فی سیهنه او دغشان په بخاري او مسلم شریف کې راغلي د روایت د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ اللہ رضی باب کے اغا احادیث در کا بیانوں جیو مسلمان مومن نے پنے کو اعمال و کی محنت و کوشش کا یوزان دے عن ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے روایت ہے انها قالت کہ پیشک بی بی فرمائی دی بان رسول الله صلی الله عليه وسلم ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر چکل در رمضان المبارک تاخیری لس رز برا داخلش اخیر عشر نو احیل لیل بیا بیٹو لش پشو گی رکولا تا اللہ حبیب و پدی لسو شکو در رمضان کی حر یوش پشو و آئی خز احلہو او خپل بال بچ بیمرا فاسولو بیبیان بیمرا بیداری کی وجد داو دیر کوشش بی کولو وشد دل او خبل وشد دل مئزار. اصل که مئذر لنگ تووی لنگ بی مضبوط کو نداوی رس در ش د م ازاره او مضبوط ب کو خپل لنګ متفق عليهلیروو د هدي تشرید درله مصن رحمت اللهله په خپله کوئ وي مرات د عشر نص العشرول اوخرو من شهر رمزانغ لسه خیرره ن د رمزان نهدي وال ازارار لنګ تهوي پر توک تهئ دا کنا عن تظال لسا د الله حبيب بدبيارونو بی جدا سنکه اعتکاف کې بناسو او طول بناستو کې نبي عليه السلام په اخر عشره کې اعتکاف نه به پريخه نو په اعتکاف کې صحبته هم بسري نارواوي وقيله او چاداوې دي چې مراد وا وشدل مئزر سرداري تشميره له عبادت د الله حبيب بزاند عبادت تفارس کوم لاو او تړ نه کيو کار کې بډي وي راغله په تشميره ستوي چې د ابادي ووې پانډای سرګند یو قالو شددت له حاضر امر می و وای ما مضبوط کو د کار د فارخ فلم یعنی تشمرت بډي می ور تراخ کی وتفرغت له و زال می ور تفارف ندې الله سرزو کې ار خار پر زمږ د آخا بیرین علماء دې بندم دا طریق و وای دې له سرزو کې ملاقاتونه به بند کړل خط خلق الابیوی نرالے گئی باو نبدا خط جواب دے اللہ سورزو کی درکھو دے اللہ سورزو کی با اللہ رب العزت پورا متوجیشو ندی اللہ سورزو کی مسلمانانو تا پکار دی چک پل ٹول کارون شاہ تاو برزائی اعتکاف اتکاف کوششو کیا اتکاف کی نموی نجی دے اللہ سورزو کی سشی عبادت پسڑے متوجیش لالا سی رضی دے اختر پتا یاری جمعون اخلاق رمضان جنیم تیر جی بس بیا راختر تیار ہے سکھ سرا صلی هر س دعا پاتې ذکر پاتې تلاوت پاتې اٹھو لمیاش کیمتی رضی پدیسرتې رش وان ابي هريره رضی الله تعالی عنه ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے قال نے فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المؤمن القوی اغه قوی طاقتور ایماندار خیرون غرل و احب و محبوب دے الله اللہ تا من المؤمن ضعیف داغا مومن کمزورینا چی اگر په ایمان او دیسی زنو کی لئے کمزوری دا و فی کل خیر دا. او پاٹولو کې وئی خیر دی چې مومن دیکھا نا نکو دیر مضبوط تے پا کې کیا او کمزوری او خیر پاٹولو کی دا. او به وی احرس علا ما ينفعك هر رسول رپاږي کی جتا ل فائدہ درکې نو قران او سنت تو دین ل فائدہ شیری دا الله عبادت د فائدې د دې کې سره هر رسول لري دې کې هرڅوک او دا الله نمده سوا ولا تعجز ولا تعجز او دا کمزورې اظهار مکو چې بعضان کمزوره کو کې ناسې او اس عبادت نو وین اصحابه که او کچری او رسی گی تا تا یو شیعن مصیبت راغه بیماری را لا تکلیف راغه فلا تقل نو كَرَ دا سی مو آیا لو انی فعلتو کچری ما دا سی کڑه وی نو کانا کدا دا سی او دا سی بوی یروی ما کدا سی کڑه دا تکلیف بنو بس مال سپتو نو ای دا سی بنوی دا تکدیر کلی کلیو تا کسن کڑه وی دا بدل رسید بس اللہ تقدیر که بلی کریو وما شاعا اواغا چه دا اللہ واغا شفاعلنو کئی واغا کیی فا این لو ذکر دا لو چه تووی که ما داسی کروی نو داسی بنو شوی وی تفتخو دا لفظ لو یعنی که چر داسی میں کروی نو داسی بنو که دزی دیل تل نو نو دا تکلیف بنو کما ما دا کار شورو کروی نو نو دا تاوان بنو وی تفتخو عمل الشیطواتو دا شیطان هغه ملک ولا وي نو سړي عقيده په خرابي الله تقدير کوي بس چې صورت سي دل نپاغي باندې صبر کوا رواه مسلمون د دې حديث کلی کړي دي امام مسلم رحمه الله مصلي الله عنه عنه دغه ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده چې فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا په رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حجبه النار بالشہواتی حجبه النار بالشہواتی د اور نغیر چا پیر فردی را تا وکړی شوې دي بالشہواتی د یعنی د خواش مطابق کار وکې نفر د بګلاویږي او جهنم تورس نه جهنم نگیر چا پیره اغفر دی دی چې هغه د انسان د خواش د د طبیعت موافق دی نو د اور نگیر چا پیر اداسي پر دی, دی کم کار چې طبیعت او خواش من یوغه کې نو یو د خواش او طبیعت کار سره یو پرده دی او شلو لا ورته نش دی فبل سربل لا بل سربل وَحُجُبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ او غیر چاپیره جنت نا پردی جوړی کړی شوې دي بالمکارہ مکارہ اغس زونو لوی چې هغه په دې نفس ادا مشکل وي په طبيعت ګوج راولې د خواهش نه خلاف نه د جنت نا غیر چاپی راغه پردی دي او هغه کارونه دي چې کوم د خوښ او طبيعت مخالفت ونفس او خوښ بخفقې دي او نفس او خوښ به دباوه نو اغفر دبو کلاويږي جنت ته ونځي ديږي او د جهنم نگیر چا پیرا اغفر دي دي چغټول د خوښ مطابق دي متفقن عليه په دې د امام بخاري او د امام مسلم رحم الله اتفقا وهو وفي روايه مسلم في رواه مسلم شریف کی دا راغلی حفت بدل حجبت ويغي کی حفت لفظ راغلی پزيد حجبت وهو بمعنى دائم يو معنا دا له او معنا سوا بينه هو بينها هاذا الحجاب فمن دي سړيو پمند دي او رو جنت کی دغه پر دي دي فضاف عليه نو کل چي دي دغه او کی نوردن دن نگی د خوائش او د طبیعت مخالفت یو کو د قران سنت تابعداریو کا نذو جنت ته وردلش او کده خوائش او د نفس تابعداریو کا او د الله د قانون مخالفت یو کو جهنم ته پور وردلش عن ابي عبد الله حذيفه حذيف بن اليمان رضي الله عنهما د ابي عبد الله حذيفه بن اليمان رضي الله تعالی عنهما روایت ده دو ذویو دو, دو وارث شعب دوار صحابه دې دو زکه دوار مبارکی انهما قالا دا صحابي وې سلله تو مع النبي صلى الله عليه وسلم ماموس کډه او د نبی عليه السلام سره ذات ليله یوشفا نوید الله حبيب پنفلودرد ففتا تحل بقره نسوره بقره شوره ک او دا ورته وای چې ګورو دا الله <سؤال> حبيب سوره کوشش به عبادت کې کوو او الله سوره توفيق ورکړو فقلت نما ويرك عند الماء